І оця беззахисна дитинність була її головною зброєю. Так відкритість людської душі обезброює нас надійніше, ніж маршальська команда. Через Литву кілька разів перекотилися німецькі і радянські війська, а вона лишалася цілою, непошарпаною, навіть акуратною, як молода господиня, що виглядає мужа. Лише наприкінці війни у Вільнюсі вибухнув великий ешелон, завантажений боєприпасами, вибухнув ще йогось недогляду або злого задуму, і це зруйнувало прилеглі до залізничної станції квартали. Вибух був такої страшної сили, що залишки стін довкола вокзалу здавалися ніби обсмоктаними, як отой камінь, що його впродовж століть обточували океанські хвилі. Я ніколи більше не був у вільнюсі. Таким з апокаліптичною раною і лишилося це місто в моїй пам'яті. Зате в Каунасі я не помітив жодного зруйнованого будинку. Він весь був якийсь легкий, тендітний, ніби іграшковий. Здавалося, якби солдатський чобіт торкнув ріг будинку, той будинок завалився б. А проте місто стояло, хоч по ньому й ходили солдати, було чисте і неушкоджене, мовби його оберігали небесні ангели. У Каунасі нашому госпіталю дісталося дивовижне своєю красою, довершеністю та багатством університетське медичне містечко. Як видно, Литва любила себе і шанувала. Великий і водночас величний науково-медичний заклад, що височив над Каунасом, свідчив про це доволі яскраво. Де вже було Лефортовим спорудам, котрі недавно здавалися нам вершиною медико-санітарного боєвництва до ультрасучасних корпусів Каунаського медичного центру? Загрубілі на фронтових дорогах, взуті незграбні кирзяки, ми почувалися тут чужими, недостойними такої культури. Власне воно і справді було так. Кілометри в Коркових підлог госпіталю дівчата Відразу заходилися мити гарячою водою І корковий паркет, призначений для того, щоб гасити найменші звуки Повивалювався, його довелося викидати на смітник Стіни зарябіли цвяхами, гачками, гайками Двері й вікна на швидку підганяли сокирою Єдине, чого нам не бракувало Це зброї і незграбної слонової сили Але тут вона видавалася дикунством За нею було соромно у Каунасі нам довелося розлучитися з Іриною. Вона готувалася стати матір'ю, а фронтові дороги, як ми вже присвідчилися, були для цього не найкращим місцем. Ірина поїхала до Умані, де жила її мати. У Каунасі мені випало познайомитися з Олександром Твардовським. Хоча, звичайно, він мене не запам'ятав, і я ніколи не пробував йому про це знайомство нагадати. Про те, що автор Василя Тьоркіна працював у фронтовій газеті, мені сказав російський прозаїк Євгеній Воробйов, котрий лежав у нашому госпіталі. Він, власне, і порадив запросити Твардовського на зустріч із пораненими. На трофейному мотоциклі, якого вів старший лейтенант Ридванов, ми під'їхали до будиночка, де мешкав Твардовський. Воробйов так точно розповів, як розшукати поета, що я, постукавши у двері, відразу зупинився в його кімнаті. З канапи підвісся підполковник у гімнастерці без пояса, і, яхватсько козирнувши, відрекомендувався йому за статутною формою. Підполковник знову сів на канапу, а мені вказав на єдину маленькій кімнаті стілець. «Моє житло у госпіталі виглядало незрівнянно краще». «Це ж який госпіталь?» – поцікавився Твардовський. «Я назвав номер нашого СЕГУ». Але це йому нічого не говорило. Тоді я пояснив, де саме містився госпіталь. І Твардовський пожвавішав. «Так це у вас лікується Женя Вороб'єв? Чого ж ви відразу не сказали?» «Гаразд, я готовий». Ніяковіючи, я попередив, що транспорт у нас не вельми комфортабельний. Твардовському доведеться сидіти в колясці трофейного мотоцикла. Олександр Трифонович по-молодечому зареготав. На всіх марках доводилося їздити, а від мотоцикла поки що Господь оберігав – але нічого, спробую Ми з Вітерцем помчали Каунаськими вулицями Я сидів у задньому сідлі І скоса позирав на Твардовського День у день перебуваючи Серед поранених солдатів Я добре знав, як зачитувались вони Справді народною поемою Про кмітливого росіянина на війні В кожній роті був свій Тьоркін І мені раз доводилося чути Що поет написав саме про їхнього Василя Хоч і дав інше прізвище Ім'я Твердовського не було таке відоме, як ім'я Тьоркіна.